Szeretek, fiam, mondta Attila, mindig szerettelek. Azzal rázárta a csapóhajtót szilárdékra. Úgy számolta, maradt még némi ideje a kőtömbhöz is.